Haya bashinda kumskizaaji, katika awamu ya shaba siku yaleo, nikipenda nikuletea makala muhimu. Dunia hii tunayoishi umpenwa imelaaniwa. Nikuwaini ni katika makala haya ya shaba tunashema kuwa dunia imelaaniwa. Hakuna kitu umpenwa watu wanachogopa kamala ana. Ingawa kizazi hiki. Awajali katika hatua kilianiwa, awanafanya mampu ambayo ympenwa, hatamzazi a asiposema kitu, lakini itayari amela aniw,a yani hatamzazi asipola animtotoa kiamu naawe, bado yeye angari amela aniw,a ku sababu yeye lemba mabo abayo wanao yafanya, lakini mpenwa tumewaona watu walio la aniw,a na hali yao na, na muishe ili vyokuwa, akuna tumaini walamaendeleo kuamutu aliye la aniw,a. na kumbuka akijana moja, namuke wake walie patana kumzika, um, toto, um,、uh, watoto hawa wili walipatana kumzika mama yao angali hii ati adidi ati walikuwa na shema. ameze kamuno watu wa Willy walichimba kabuli na baharaya shimo kutoa walimchukua mama huyo aliye kuwa akilala mika nakudai wangu mnyonga kuanza kabla ya kumpeleka katika makao hayo mapia mpendoa ata hivyo bila woga nakutojali waliyamuwa wali kumtupia ambali kule kaburini nakumzika na, na baharaya dakika chache kitendo hiki、e, chake katili kilepo faulu oyuki jana na mukewake waliku. kuwa vicha na watu wakatuo anguo na kukimbia uchi, aijulikani mahali walipo walipo kufi yampendwa, lakini awajawane kana hadi walio ni dunia imelani wa makala yetu yeshaba tunayoyaona mpendwa, lakini ambayo kizazi hiki aakijawai kuna na lambda akiishi shugurizi sana kuangalia mambo kamhaya, kwa baadhi mbaya mwanja huyo ana yetu dunia, pamoja na mwanjo wa kijunia yetu imelani was. Sana. Na amini ugonjwa wake ukichanganya na laana hii basi hakuna tumaini la kuishi tena Nikapenda kurudia kwa, kwa bahati mbaya mgonjwa huyu ambaye kwa jina anaito dunia Pamoja na ugonjwa wake ambaye umewikumba hii dunia yetu imelaniwa sana Na, na amini kuwa ugonjwa wake ukichanganya na laana hii ambaye umewikumba dunia basi hakuna tumaini la kuishi tena Mtu anayelea niniwa a kunadambe aliyofanya Je tunapasungumza juu ya dunia pendoa dunia imefanya dambe gani nigependa kukooleza dunia imefanya dambe gani na tukumbuki tunapasungumza juu ya dunia hapa tunamaanayawa ya na dam yaani watu wa dunia nabi Ishaya anandika akishema katika kitabu cha cha Ishaya ni Sura yakumina inne mstari wa inne hadi wachita natolea soma wakati waleopita kisha vile vile intaweza kuwe rudia Ishaya kumina inne fungula ine hadi la chita naye nabi Ishaya anaandika gishema hivi dunia inaombaleza inazemia ulimwengu unadhaofika unazemia watu wakuwa dunia wanadhaofika tena dunia imetiuwa unajisci Kawatuo wanawe kalia, wameziyasi sheria, wamebadili amri, wamevunja agano la mileni. Diyo shababu la ana imeila dunia hii, na waa wanaika, wameonekana, wameonekana, wanahatia. Hicho ni kitabu cha Isaya, akumina、uh, hii ni hadi shita. Mpendo wa, nabi Isaya anasungumza juu yamamba matatu, ambayo yamefanya dunia hi ilaniwe. Na yao haya yamamba matatu jambalakwanza ni mojawana shema wa mziazi shiria ni jambalakwanza. Jambalapili analozungumzia na shema wa mabadili amu,、uh, wa mabadili amri, ina matatu wa mewunja agano la milele. Mpendo wa haya ni mamba matatu, ambayo Isaya an na ya sungumzia katika akulani wa kwanini ahi suala la,、uh, la kulani wa hapa ni suala zito hivyo lazima tu chunguze kuamakini juu ya mambo、uh, haya matatuomba tume ya tumeya sungumzia kwa sasa hivi tu tajadili juu ya moja mengi na mawili ya tajadili wa katika apombeleeni katika makala yanayofuatambenwa mskizaji na tunapoendelea kute kujata matisha tu tukuja kujasungumzia haya mambo mawili lakini mambo hii Ya tafanya dunia kuhukumiwa Kwa sababu mtu anayonekana Anahatia anastahili hukumu Tumewana jinzi ambavyo mambo Ya metendeka dunia nikote Hata kule kwetu Kenya Na kila mahali umewana mambo Kama haya ya kitendeka Na ikiwa mtu anayonekana anahatia Huyo mtu anastahili kuhukumiwa Na vile vile Mungu Amepanga shiku ambayo atayoku mudunia kuhaki, hivyo lazima kutafuta njia ya kusalimika katika shiku hio ya hukumu, na pia oshea na nye, katika kitabu cha oshea ni nne fungu nilashita, na nye na pia oshea na shema watu wangu wanangamizwa kuakukosa maarifa, kuakua uwe ue umejakata maarifa. Mimi nami nita kukataa wewe osiwe kuhani wangu Kwa kuwa umeisahau shiria ya mungu wako Mimi nami nita kusahau Nita wasahau watoto wako Nifungu la sita katika osia nene Mpendwa Lakini hapa najiuliza Na we labda ungejiuliza asubu ya majuni ya leo Lakini ni marifa gani ambayo mwanadamu amepungukiwa nayo Maana osia amesema Watu wangu wanangamizwa kwa kukosa marifa Ni marifa gani ambayo wanadamu Binaadam amemunganadam amepunguki wanaia binaadam amepunguki wanahekima ambayo ina patikana katika ambri kumi za mungu, a, mungu samhani, mungu aliwambia wanaoishiraiiri, wa akawambia katika kitabu cha kumbukumbo la torati ne nefungo la chuta, na yoyina shema zishikeni. A、uh, baadhi amri mukazi tena, maana hii ndiyo hiki mayenu na akili yenu, maonyi pamataifa watakao zisikia amri hizi zote, na watu shema hakika taifa hili kubwa ni watu wenyi akili. Kwa hivyo pendoa, a、uh, adapo yasiyama haya, Israeli uazamani. Waliyasi amri zamungu, haopia wale rudinjuma, matokeo yake yalikuwa neviita na mauaji, na kila aina yao huo uliyo aneka na kuao. Amri za mungu mbaka leo hivi zinafanya kazi ile ile kwa hacha kuzishika ni kumuasi mungu na kusababisha laana duniani. Nikependa kurudia kwa amri za mungu mpendwa mbaka wa leo hivi zinafanya kazi ile ile na kwa hacha kuzishika amri hizo ni kumuasi mungu na kusababisha laana kubwa kutokia duniani. Lahana ambayo ulimwengu umekuisha jipatia na kusababisha kukata tamaa na kuhisha. Mungu atakapa ukumu ulimuengo ambao sionyani walasiipunda isi pokuani watu waliyohasi amri zake. Pa uli nae katika kitabu cha、ja、Eberania tisha fungo ni la ishirini na shaba nae pa uli na shema Hebrews 9 verses 27. Kama vile mungu alivyo wake kifo mara moja na baada ya kifo hukum, kwa ifungeni wa kuna hakika ya kifo cha dunia, muishe wake utafika, lakini baada ya hapo pinadam ataamu muishe ili haukumiwe, mana na soma musi musi tajabie maneno haya, mana sa yaaja ambapo watu watu walio koma kaburi ni wataskia south yini wapata kuyangalia makala haya. Nyongo kama vile watu wananyoka, watu wanamau, watu wanamau, watu wanaabudu jua, watu wanaabudu mwezi na katharika. Mabohaya yamefanya mungu kuchukia na wivu wake kuwaka. Kwivyo inia amri ya kuanza ambayo watu wameyasi, tu kieleke ya katika amri ya pili na hayo ina shema. Usoji fani ya chana mu ya kuchonga walamfano wakitochotoke kilicho juu binguni walakilicho chini duniani walakilicho majini chini ya dunia usi usi, usi visujudie walakuvitumikia kuwakuwa mimi bwanamungu wako ni mungu mwenyewe na walipiza wana mahomvu ya baba zao. Ningependa gurudia na walipiza wana maovu ya papa zao Mungu mwenye wivu anashema Hata kizazi cha tatu na cha nne、uh, cha wanichukiao Nami na warehemu maelfu na maelfu wanipendao Na kuzishika amri zangu Mpendwa leo duniani watu wamekua mafundi wakubwa Wakuchonga masanamu ya asura ya watu mbali bali Na hatimaye hata kueka makanishani na watu kuyapendwa pigia magoti masanamu kama haya. Je umewayona mambo kama hayo. Hata kama sura hizo za masanamu yatakuwa ya mitume au ya yesu. Yesu yeje mwenyewe. Lakini amuri inakataza kufanya mfano wa kitu aa, kama hicho. Hata ikiwa nasura ya mtu alie jumbi nguni. Hata kama ni musa. Hata kama ni yesu mwenyewe. Hata kama ni mitume. Biblia hapa imekata. Ikasema kuwa aa, usichonge sanamu. Amuri ya tatu Tunayo ino shema usilitaje Bure jina la buwana Mungu wako maana buwana Hata mwe sabia kuwa Hana atia Mutu alitajae jina Lakebure mpendwa tunapondelea kuisoma biblia ni kitabu cha Exodus chapter twenty kutoka Ishurini kuanzia mstari watatu hadi kumina tisha amri hiyo watatu si jambala ajabu kuskiwa watu wanaapa kuajina la mungu wakiwa kwenye pamba wakiangalia watu kwenye usinzizi wakiangalia watu kwenye biashara zao badu wanalisujudia wa, wa, wa, wanalitaja jina la mungu bure wakiona wengine kwenye biashara katika utani kuleso Sokoni nakadarika haya ndiyo yana sababisha hama nyaduni ya dunia kupanda kilishi ku malaita wambingu ni wanafunika nyuso zao wana potaja jina hili na、uh, la adama kubwa. na adamu akubwa mpeno mskizaaji na wanadamu walipole jazeera nige penda kurudia nikuambiya kuakule ambinguni kuule mahali ambapo mungu anaiishi na malaika zake waneneliya ku mstujudu mahali ambapo tunashema kutakuwa na wale uweze ishirini na wana mahali ambapo tunaita ambinguni ambapo ni mahali pata katifu malaika wambinguni wanafunika nyuso zao wanapotaja jina hili la adamu akubwa mpeno wanadamu Wanalichezia hili jina, waki wakatika shokoni, waki wakwenye biashara, waki wakatika hali ya usinzi, waki wakatika hali ya kuni ya pamba na kulewa, katika utani kule shokoni, wanalichezia share, wanalichezia hili jina, ambalo ni la mungu. Ningependa kuendelea. Katika amri yake kumbuka shikuyaleo, tunasungumuzi yama kala ya shaba, ya yanayochema kuaduniya hakika imela niwa. Ni mabo yapi yameifanya hii dunia yetukula. aniwa na dunia tumefanya kuwa tumepata kuaniwa tu ambao tunaiishi、uh, mulendani ya dunia. Amri yana inashema ikiumbolikeshiku ya sabato itakase siku sita fanya kazi utenda mambo yako yote lakini shikuku ya saba ni sabato ya bwana mungu wako shikuku hio usifanya kazi yoyote wewe walama na wako. Wala pintu yako, wala mtuma wako, wala mchakazi wako, wala mnyama wako wakufuga Wala mgeni alie indani ya malango yako Maana kwa shiku sita, buwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vili vyomo Akastare siku ya saba kwa hiyo buwana, akaibariki shiku ya sabatu wakaitakasa Mpendwa, mungu ametua shiria yake kazi ifanyo kwa siku sita Siku hizi kuna watu wanafanya kazi Siku mbili wanapumzika tu Hata uzimbe hiyo ni dhambe mpendwa msikizaji Ikiwa mungu amesema ufanya kazi Na weufanyi kazi hayo ni mambo ya ajabu Wengine mpendwa Lakini leo kwa ajili ya shuguli Siku ya saba hakuna kazi Mungu ametua sheria yake kazi Ifanyo kwa siku sita Lakini siku ya saba hakuna kazi Lakini leo kwa ajili ya shuguli za maisha ha, Maisha haya Wengine awapumziki Wanapumziki wanafanya kazi siku zote siku saba wengine udai kupumzika lakini mara bahara ya kutoka katika ibada kule kanishani wanaendelea na shuguli zao hata muubiri anapoendelea na maubiri watu wanaangalia、uh, sa, sa zao mikononi kopula wala sa mpendwa wanaangalia wanasema uyu muubiri anajua tunaenda kazi uyu muubiri anajua tumechilewa アムリアムングー、イナダラウーリウォン、ペノムスキザギ。ウ i ンギノワナフィキリカーゼイ、サオフィシニ、トゥ、ニオカ a v ile v ile ani, za z i Lakini ザニュバニ k ニシャワ h トゥ、ワキンデレアナゾ a i レ a n a na トゥナトゥカーニシャニ、トゥナトゥナトゥカイバナナ、ナコレレレザカーゼイ、トゥカマカウイダ、コサバ a ニカ u m イ、ザニュバニー、シーカゼイ、ザオフィシニ i Lakini シキュウヤシャバ、ニアクスタレ、カビシャ。ジェウメ k i ナハ d u ニ i キカドニア、イメラニワ。 waishimu babaya k りやたののうむすきざり、あむりやたの、いのしま、わ、へしむ、ばばやこ、な、i まやこ、しこざこ、ぜ、ぱて、こ、c h i u p e に a じ、o n a b な、a n a m u な、g な、w a な、な、な、な、な、な、な、a m a な、a な、a な、な、な、u な、な、な、な、な、な、b i な、a i な、な、な、な、e な、な、な、な、な、a な、な、な、な、a h i y a t a n o Aya b a s な、な、な、な、な、な、y a t a n o Amri ya tano ndugu miskinza haji katika makala ya dunia imelani wa makala mayoni ya shoba. Amri ya tano na ayo ino shoba mambo ya fuatayo. Ino shema kuha waishimu baba yako na mama yako shiku zako zipate kuwa nyingi katika inchi upewayo na buwana mungu wako. Mpendwa, hakuna amri yenye ahadi. Isipokuwa hii ya atano. Nijambo la uzuni katika kizazi hiki. Kusikia juu ya watoto. Wanautukana na kupiga wazazi wasa, wao. Heishima kwa wazazi imekwisha kabisha. Ingawa walipata tabu kubwa kuwalea watoto wao. Uh, uh, watoto hawa ambao leo wamekosa adabu. Watoto hawa、uh, weishimu kabisha. Wanatoa matusi mazito. Wakiwataja mama zao bila kujari. Bila kujari. ウミウォウ、ワナワトシ、ワナワトカナ、ウォウザウォウ、ワナワトシ、ウィンギニワナキンビシャババザウ、ワナワチョパワキジリキャナブダナママザウ、ウィンギニワナフォクウザママザウ、ワキジリキャナナババヤウ、ウィンギニワナトワマトシマザウ、ワキワタジャママザウ、ビラコジャリウミウォウ、ジェニハキカ。 Duniya imela aniwapa na katika amri ya chita na hiyo inashema ushwe maoni yako tishale mpenyo una kumbuka yanatangazwa kwenye radio na kwenye magazeti na imekuwa sasa ni jambola kawaida. Hayo ni dambi baeleza mungu. Amri yeshamba na yainashema usizini leo zina imekuwa kama ni magi ya kuniwa yani watu wanakibu chakotisha inatajio kwa watu wangu hazi zote siowaze siwadogo dunia imeharibika katika jambaho hili mpendo mskizaji na katika amri yana nani yainashema usiibebu wizi sasa ni jambola kwa ida katika dunia hii. Ingawa unaacha watu wamajonzi na majonzi mazito, licha ya hawawezi ambao mara nyingine utumi asilah, wanaoawa, wanauana na kuchukua kila kitu, wezi wamekuwa sugu mpendo, wanaipa hatambele ya watu waushalama dunia. Imela ane wa na dunia hii imeharibika. Amuria tishana yoyna shema usimushudiye jirani yako uongo uongo ni fa ni faida kuakizazi kimapendoa. Wanaiishi kwuongo tu oki angalia mambo kama haya uta uta kubaliana pamboja nami kuuongo imekuwa ni faida kuakizazi kimaana wanaiishi kwuongo. Jambo lolote wanalasema asilimia sana lililola kuwe linda ni yake niki dogo kabisha. Wana wana apisho ma akamani na udai wa kishema jale watakayoshema ni kueli tupu na kushema mungu ni shaidi ya oki ukumbuka kole kwe tu wana wana beba bibili ya juu na wale ambao si waimani ya kikristo na wana beba aki lake tabu ambacho wana kieshimuku a kita katifu wana neno na kushema e mungu ni shaidi ya lakini mara wana poanza kufungua kinyompenwa kano wana pumua uongo kuanzia muanzo. A adimuisho wakata matisha mamba waliokuwa wanayashudia lakini ni ni wongo na muishe hapa amri yakumi ina shema. Usitamani nyumba ya jirani yako Usitamani muke wa jirani yako Wala mtumo wake Wala mchakazi wake Wala ngombe wake Wala punda wake Wala chochote alichonajo jirani yako Leo mpendwa Tunashudia amri hii inavyo vunjwa Tumeshudia kesi nyingi za ugoni Na wale walio uwawa mpendwa Walipokutu wanazini na wake wawenzao Mambo haya umejashukia Wizi Chanzo chake ni tamaa. Nikependa gurudia kuwa wizi. Chanzo chake ni tamaa. Kama mutu... ama watu kusingeli wa tamani vitu walivyo naviyo girani zao kusingeli kuwa natapu kile chopo ama kusingeli kusingule kuwa natapu ambayo iliyopoleo hivi tu napasungumza pendoa amri zamuongo zitandelea kadri ulimwengu unaviyo andelea kuwapo nige penda kurudia kuwa amri hizi zamuongo zitandelea kadri ulimwengu unaviyo andelea kuwapo sikuizi naskiwa watu wanashema kuwa amri zinapotea ペンは Kusudi la mungu la kutupa amri zake lilikuwa nikuwa ajili ya kuleta ushahara katika dunia hii pinaadamu apate furaha na amani moyoni. Nikipenda ku kupeleka katika kitabu chizaburi vile ambavyo Dawudi ana kariri vile ambavyo Dawudi ana shema katika kitabu chizaburi miyamujia nakumi natisha mshauri usome miyamujia stini natano na, na urukewende hadi mshauri wa miyamujia sabini naine na huyo miyamujia Tisini tano katika zaburi miamuja nakumi na tusha ina shema wana amani nyingi waipenda oshiria yako wala hawana la kuwakuanza e bwana nimeutamani wakavu wako na shiria yako ndio furayangu na hicho ni kitabu chako miamuja kumi na tusha katika zaburi na mstari miamuja sabini naende mpendo am. Watu wanakaa kwenye mabaraza ya umoja wa mataifa, wakitafuta amani, lakini amani vile ambavyo waimbaji wa meimba, haita patikana. Wataipataji amani wakati wameasi shiria. Ulimwengu utajaa vita na mawaji na amani haita patikana. Mpendwa, adui shetani amani. Hamefaulu sana kuwafanya watu wa sahau amuri za mungu na kuzifunja hata hamediriki kuwambia watu kuwa zilikwisha. Azina kazi kabisha katika kipindi hiki zilikwisha kule msalabani yesu alipo kufa. Shetani alijua kuwa kama wanadamu wataasi amuri za mungu basi atafanya dunia hii ifanye haraka kuenda kwenye uarebifu wake. A a ali ali kazi asana kuwa akuna hamuri wa sheria lilowapa kinfu mpeno sasa watu wanakufa kuakukosa maarifa kabla ni kuchuli labda watu wa William watatutuskie wasi ambayo mtawengezi ya amakuayelea hakika ambayo mchezudiya Yesu alipokuwa hapa duniani. Alileta ujumbi wa mani kwa dunia yote mzima. Yeye mwenye we alishika amri za mungu na kuwafundisha watu hivyo. Na yali shema katika kitabu cha madai utano kumi na shaba hadi kumi na tisha. Yeye mwenye we ana yatamuka mamba haya. Ana shema muzidani yakuwa na likuja kutangua torati au manabi. La shikujia kutangua bali kutimiza. Akuwa ana amini na wambia. Hadimbingu na inchi zita kapo ondoka Yodi moja wala nukta moja ya torati Kwa mabano shiria haita ondoka Hata yote yatimie Basi mtu yeyote atakayavunja amuri moja katika izo zilizo ndogo Na kukafundisha watu hivyo ataitu wa mdogo kabishwa katika ufalume wa mbinguni Basi mtu atakayazitenda na kuzi na kuzefundisha ujio ataitu amukupa katika ufalme uambinguni ni mathayo tano kumi na sabahiadi kumi na tisha mpendoa hapa Yesu anashema baka mbingu baka mbingu na inchi zita kapa ondoa amuri azita ondoa baka yote yatemi mbingu na inchi zingali mbaka leo kama kuna mtu anaashema ku amuri zile kusha Pasi anapingana na fungu hili na si hivyo tu anapingana na mungu mwenyewe Amri za mungu zimewaonika katika mafungu mawili Kwanza upendo wabinadamu kwa mungu Na pili upendo wabinadamu mwenyewe kwa wenyewe Ndiyo mana Yesu alisema kwa ufupi ya kasema Mpende mungu wako kwa moyo wako wote Na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote Na jirani yako kama naf na nafsi yako Amuri ya kwanza mbaka ya ine Inausu binadamu na mungu. Na yatano hadi ama mbaka amri ya kumi inausiana na binadamu na binadamu mwenzake. Wengine udha ni kuwa amri za mungu ni kuwa ajili ya agano lakale. Na hivyo watu wa agano jipia ambao sasa tunajita watu wa agano jipia awana haja nazo. Lakini hata mitume walioandika agano jipia walifundisha amri kumi za mungu. Ebu tuangalie mafundisho yao kama mungu. Ijalivyo kuwa ya nalingana katika amuri hizo kumi... Tuki linganisha amri za mungu katika agano la kile na agano jipya ni kuwa na angalia na tizama watume amamitume wakizizi sungumzia katika kitabu cha matendo yamitume kumi na ine amstaliwa kumi na moja hadi wakumi na tano nalo agano la kile inayenda shambwa inashema ushuru na miungu mingine ili amimi kitabu cha kutoka ishirini fungo la tatu abasi ni tuweze kwenye akutoka hapo kadi tunapo pumzika kidogo ili tuweze ペル a ンペル a ンビーはハパディンアムダムチャーチェカビシャ。 Kabla intabatishe ndipo nisukie sauti yako, mpendwa jambo la pili, agando lakali na nisema usijifanie sanamu ya kuchonga, wakorinto wakwanza, paulo anasugumizia ayo katika wakorinto wakwanza kuminambigili fungo la pili, Na kumi fungo la kumi na nne, nikita picha kutoka ishirini mstari wasaba usilitaja jina bure jina la mwanamungu ya kuboana ya sungumzi ya huyo katika kitabu ya ja kubo tano, Aa, mstari ni wakumi na bili na. Nina shamba ikuambia shikuyasi pato itakase kitabu chagutoka ishirini mustari wa nane kuleto kileki na ya kitabu chaoi berania ina fungo la tisha na vilemba mtano yamitume kumi na shita mustari wa kumina tatu tu kileki ya kumina swa mustari wa bili na mambo haya na jidirisha waiishi mubabaya kono na mama yako ni, ni fungo amalo inaelewa kabisha katika kitabu chaoi feso ni bili mustari wa bili na yoyina sungumzia mambo haya mpenyo. Vile vile, usiowe,、uh, warumi kumi na tatu mshataru wa Ticha, na vile vile usizini, usi ibe, na sugu muziya usizini, usiipe, na inasugu muziya usimushudi ajiroani yako wango. Na inatamatisha katika amuri ya muiso, inashema usitamani na nimucharya watisha katika warumi sura kumi na tatu. Mpendwa katika mambahaya tumeya wanashiku yaleo. Akika dunia imelaaniwa. Hawami tu me wamuishe baada ya Yesu kwenya minguni. Walifundisha kamili juu ya amurikumi Hakuna hata mmonja aliedai zilishia pale msalabani Nikipenda kukwambia kuwa baada ya kufufuka kwa Yesu Baada ya Yesu kuelekea kule mbinguni Wanazidi wanaendelea kufundisha kamili juu ya amurikumi Hakuna hata mmonja aniedai kwa sababu Yesu amesulubishwa Akafa, aka fariki, aka zikwa Na sasa amefufuka Hakuna ambaye amedai kwa zimeishia kule msalabani Huu ni wango wa, wa katika agano jibya mpendwa, huu ni wango mkubwa katika agano jibya. Kuna mafungu mengi ya bayo Paulo amesema kuwa wata wasio enendo kamwe shiria inavyosema ana wambia mapema kamwe awatauridi ufalme wa mungu. Na wende ukipatwa katika usome wa galatia tano kumi na tisha hadi ishirini na moja. Ayabasi mpendwa. Labda, labda ni juu ya mahani yako. Ni posa niweze ku tamatisha makala ya shikui yaleo. Ni hakika hii dunia imela aniwah ni nani atakayekomboa ni nani atakayokuwa dunia eight one eight four seven five nine two zero one ponyeza maja ni chukua simu mbili ni posa ni tamatisha makala haya. なめんどなこみつぎるええ。なめんどなこみたチュコアしみやこんざくとかかけ、ままあすかたア mtunga mtunga mtunga saati ya saati saati mungu wa kupalikia kupaliki kwa sababu <coughs> ame kupatia roo hakika una roo wana kuungwase na uenderee hivyo hivyo yenyewe tumekanyagia amri kumichini yenyewe tumifanya sabato ya wana kuwa kama ni mcheso kukitoka kani sani unaenderea kasi yako tu tena unaenda kufanya shopping hii unaenda kuongeja kupende sayo ni unasema katika isaya Kuminatazi, isaya viki、hey, ehititatini ya wate wangu, inasema, usimufa, usi, sungumusa ya kupende sari wa siku ya sabato, ata usifanya mungu wako ugeuke, ya、yani, nyere,、uh, amuli kumi, si mekanyagiwa kini, wato wa amini kitu, yote vila umeongea mtangasaji, ulimwengu nani atayoko, imeenda wapi, tunahelekea wapi, tunatoka wapi, ni wale wale tu, Watakao shishika wa amuli zake Wale wale tu Watakao wa mwangi wa roo Ili wasimama imara katika nyakati Ili ambao dunia imechamuka na inerewa Na initumbukia katika ambao Nye nyewe milo mesema Ujui kijana, ujui muze, ujui umama Yote imechanganyika Sasa imekua ovio Mungu wa kubaliki kwa sababu Umechambua yenyewe Mbaka tunasikilisa Nina shangani Ninaangaria tu Nina shangani Imaneno unapua wapi Imaneno yalikuwa wapi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 mbili kumuna mbili ndiyo inasema hiyo fanya kasi wa kasi wa ujana wako itakuja wakati siku mbaya utasema oo sioni siti kusoma wafika tunaweka reo miwani oo sitafika huko migu vile ina metushinda kutembea meno sina ndiyo hiyo hiyo fanya kasi wakati wa ujana wako toto wafu wetu nchiri fanya kasi mungu wako bariki nako pengumu na hili idiyo wanahasili kuipanua teritori yako hiyo kama ya uja besi hili uo kitangasa Uonge, mtu wa kuja, sipo kuja, uongea. Mtu wa sikilisa, sipo kusikilisa, mwili mwara njiri. Mungu wa kubariki, mimi sinakitria kuangani, mkushanga, na kunyamansa tu. Ndiyo, ningeongea na ubarikiwe na watu wota, haba wa mwa umesikilisa. Umbarikiwe na tutokea neno kutoka hapa. Asante ni hayo tu na buwana sidi. Kwa tu sana kuhainua na uimuliwe tena saidi kijana yetu. Ni hayo tu buwana kubariki. I Amina mean, ashante、uh, ashante、uh, sana mama aska kikuwakutokea sisi mza Dallas Texas、uh, ashante kwa、uh, mamba mwa kibisha ambayo gume. アキカ、ウメヤング、ゼア、アシュビアマ、ジョニー、ヤレオ、カティカ、マカラ、ヤドニア、アンバーヴィオ、イメラニワ、アベシー、ニンガパンダ、キュチュコア、シミア、ピリ、ウトカ、コアケン、ドゥ、ユーヴィナリス、オンブロ、アキワ、コレ、シェムサ、シアト、シェムザ、ワシントン、ラブダ、ナイアウェザ、コングザ、マウィリ、アママタト、カティカマカラヤドニアアンバーヴィオイメラニワアベシーニンガパンダキュチュコアシミアピリウトカコアケンドゥユーヴィナリスオンブロアシアトシェムワシントンラブダナイアウェザコングザマウィリアママタトカティカマカラハイアムイブカミシャ、ドニア、イメラニワ、ニンガパンダ、コンパタドゥ、ウォンブロ、ネクスト 9 7 1 3 0 <音声> 1 9 1 8 2 a n a ュリカ i カ a n a k a m a n d、uh, uh、na wa su, wa te, u u YUVINARISHIOMUROKUTOKAKULA,CHIATO,WASHINTON,DUUUMBURO,WACATINIWACO, UNGEPENDA,KUNGEZA,NAMNAGANIKATIKAMAKALAHAYA DUNIA i m l a n e w a n e w a n n a s h i u r o n u k u a n a f a s i n n a s u o w a s a t e AMENE MASHATIOKUET WAIT WATE w a a l a s a m b a w WASAMANINAWATIA Na washukuru kwa sababu ya kuingia katika radio hii ya vusi ya global radio. Basi jambo nigeripenda kuweza kusumuzia ni kuhusu. Kwa kukule sayamu sa kwetu kisi watu walikao zaamusha ili jambo muimu kabisha. mutangazili chokuwa shanduku isupokuwa zile sheria zamungu kulikuwa na sheria zamusa izizili kuwa zinaka inji ya shanduku diposha na yeye Paul Paulo apa na shema juu ya sheria zilizo kuishe kule msalabani ana manisha zile sheria zam zamusa ambazo zili kuwa zinawekwa inji ya shanduku ili laagano sheria ambazo zili fanya kulinga kifuacha Yesu msalabani na baada ya Yesu kufa Akukuwa na ajampendwa ya kuendelea kuzishika kwa sababu zilikuwa zina mulinga Yesu kufa msalabaani Yesu acha kufa nio, Ebu tu angalia tofauti ya kati ya sheria hizi, dipoisha uweze kuendelewa. Nitakupa mambo sababu ambayo utakapolala shikui yaleo ama utakaponda shikui yaleo, unjue yale ambayo yana sungumzi wa katika sheria hizi. Kwanza katika sheria ya mungu, kumbukumbu ina kumbu kumina bilili. adi kumina tatu ina ilikuwa ilitamuko na mungu na vile vile walaui nayo sheria hii yoyote ilishemwa na msa kuivyo walaui moja moja adi tatu apa sheria ilishemwa na msa kuna tofauti、e, ya mungu ilitamuko na mungu kumbukumbu ina A, vile vile tuendelea chini Jambo la pili, sheria katika kutoka iSheria na ina kumi na pili ilianzi kuwa na mungu. Sheria ya mungu mepata jambo la kuanza ilitamu kwa na mungu. Yamusa ilishemwa na m- na musa. Jambo la pili. Iya mungu ilianzi kuwa na mungu kutoka iSheria na ina kumi na pili. Yamusa ilianzi kuwa na bi Nadam katika kitabu cha ahu、uh, kienda apa ukienda wa kalo sahi mbili kumi na hine nam ya wakorosha imbili kumi na hine itakuambia mamba haya jambala tattoo sheria ya mungu iliyandiko kwa kuchanda amakidole katika kutokea deradini na moja kumi na nane sheria ya Musa iliyandiko kwa Musa nyakati、uh, mamba ya nyakati deradini ni na Natanu mstari ni wakumi na mbili sheria ya mungu iliwekuandani ya sanduku ni kitabu cha kutokea arabine katika mstari wa ishirini Shiria ya Mungu iliwekwa ndani ya sanduku Je ya Musa Je kitab chako toka deradini na moja Mustari ni waishiri na ine ishirinatano ishirinashita ina shema shiria ya Musa iliwekwa kando ya sanduku kwai vyombo ndani umepata haya na vile vile jambo la tano shiria ya Mungu ni kamiliifu. Zaburi kumi na tisha, mstari wa saba. Sheria ya Musa si o kamiliifu, waiberania saba kumi na tisha. Jambo la shita. Sheria ya Mungu ilika milele na milele. Zaburi miamuja kumi na maja. Oendemu mstari wa saba adi watisha, milele na adi wa tisha. Inachema ina kama milene na milene. Je ya Musa? Sheria ya Musa ilishia mstalabani. Wakoloshaye mbili mstari wakumi na hine na uirudi. Kisha jambola mishiokatika sheria yamungu aikuarebiwa na Yesu 5, 15, shiria. na sanao natume soma madaiotana na kumene shaba akujaguiarebiu sheria na sheria yamusa iliondolewa na Yesu waefesho mbili kumene tana mupendo kwaivyo ni vizuri watu kuelewa juu ya jambaho hili la sivyo watatimiza maneno ya Yesu ya semai okita buchamari ko mariko, mariko shaba Sita ahadi bustari watisha watayatimiza maneno ya Yesu ya semayo. Watu hawa unieshimu kwa midomo yao. Ilamio yao iku mbali nami na wana niabudu bure. Wakifundisha mafundisho ya liyo magizo ya wanadamu. Nini mweyacha amri ya mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Mpendwa ipada zetu zinaweza kuwa bure kabisha na chukizo mpati. Uh, kama inavyosemekeka katika medal iishirini na na na mstari watisha inasema yeye、uh, ali Alige uzaye sikio lake Asisikie sheria hata shala yake ni chukizo Kwa hivyo Yesu anasema Muki nipenda mutazishika amri zangu Kumbuka Yohana kumina ine kumina tano Yohana nae ananelea kusema Yeye asemae ye nimemjua Wala azishiki amri zake ni muongo Wala kweli haimo ndani yake Yohana wakwanza mbili mstari、um, wa nene Mpendwa shetani anahasira kwa Kali juu yawale wanaoziisha amri zamungu yohana naia naendelea kushema katika ufunuo kumbuka kumi na billi mshatari wakumi na shabana shema joka akamukasiriki ya juu le mwanamuke akahenda zake afanye vita juu yamawazo、uh, wazaa wake wa, waliosalia waziisha amri zamungu na kuwa na ushiruhu wa yesu na yakasimama juu yamchanga wabahari ni kitabu cha ufunuo kumi na billi mpendwa. Kisha anaendelea katika kumina mshtari wa kumina mbili anashema na hapo ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amuri za mungu. na imani ya Yeshu, Paulo anatamatisha kisema tu semejeba sisi torati ni dambi acha, wakini singali tambua dambi ila kuashiria, na kuwa singali juu akutamani, kama torati singali sema singali sema usitamani, pasi torati amashiria nitakatifu, na ile amuri nitakatifu na yahaki nanejema, niwarumishaba saba adi kumina mbili, mpendo kwa hivyo. Katika makala haya shiku ya leo tumepato kwa amri za mungu ni kama kiocha kujiangalia na kuona dhambi uliyo nayo. Bada ya amri kufanya kazi yake, aiwezi ikaondoa ile dhambi. Kama vile kioo kisivyo weza kusavicha uchafu mpenwa. Lakini kama vile alie jiona ana uchafu bada ya kujiangalia kwenye kioo, utafuta maji na sabuni ili anawi. Ndivyo na wenye dhambi, wanavyo muhitaji kristoa. A, a, alie na maji ya kusafisha dhambe. Johana anaendelea kusema Johana wakuanza moja uwazie nane hadi kumi Johana anaendelea kusema kwa tukisema kuwa hatu na dhambe tuajidanganya wenyewe wala kweli haimo mwetu. Basi tukiziungama dhambe zetu yeye ni muaminifu na wahaki hata tunolee dhambe zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatu na dhambe tuamfanya yeye kuwa muongo wala neno lake alimo Mwetu. Huyo Paulo Mpenwa anajua vie makuwa sheria za mungu zipo na zinafanya kashi Ie kazi ila anaposema atupo chini ya sheria wala kuokolewa kwanjia ya sheria Anasema ilio haki kwenu Yani anasema kuwa sheria zile za mungu za azina kazi tena Tuliona kuwa azilishia kule msalabane mpendwa kikumbuka. Wengi wanashindwa kumwelewa paulo. Na kwa ajili hiyo wana msaidia shetani kuhubiri kuwa sheria za mungu azina kazi, azina nguvu. Mpendwa ni mambo ya ajabu katika ulimengu huu na ni mambo ya ajabu katika dunia yetu ya leo. Na Petro ametangulia kutuonya akashema kuwa kwa hiyo wepezi. Wapenzi mpendoa. Kwako wa muna muna tazami amambohayo na soma katika kitabu cha muiso siku yaleo. Ne Petro wapiili tatu kumi na ina haridi kumi na shaba. Second Peter chapter three verses fourteen to seventeen. Na yina sema. Kwaiyo wapenzi. Kwako wa muna tazami amambohayo. Fanya ni budi ile muoneka muoneka na katika amani a、uh, kuwa hamu na Mawa wala ahibu mbele yake Nanyi We sabuni uvumilivu Wabwana wetu kuwa ni wakovu Kama vile na ndugu yenu Yetu mpenzi Paolo alivyo wandekia kwa hekima Aliyo pewa vile vile kama Katika nyaraka zake zote Pia akitua humo abari za mambo haya Katika nyaraka hizo Yamo mambo ambayo ni vigumu Kuelewana nayo na mambo Hayo watu washiwa na elimu Watu wachoyimara wya potoa kama vile waya wa potoa hivyo na maandiko mengi. Mpendoa a kuavuunjivu wa wenyewe. Wapenzi wakitangulia kujua huyo zilindeni na ufis zenuo. Musiche mukachukuli wana kusala hao waha lifu mukanguka na kuacha udibit udibidifu wenu. Mpendoa kadi tamati siku yaleo. Mambohaya usipojua elewa usipojua jinsi ambavyo mambo yanaelewa kutenda katika dunia hii katika ulimwengu naojue kuahaki kwa melaniwa na dunia hii. Hakika inaenda guzimia. Hakuna kitu na kukumbushi hakuna kitu. Watu wanachogopa sana duniani kama lahana. Na ingawa kizazi hiki awajali. Hata wakilaniwa wanafanya mambo ambayo. Hata mzazi. Hata yule ambayo atakaitaka kulani. Hata usiposema kitu. Watu tayari wamelaniwa. Mpendwa hakuna tumaini wala maendeleo kwa mtu waliye naaniwa. Na kumbuka vile ambayo tulisoma kwa bahati mbaya mbaya. Wanjo huyu anaejulikana anaitu kwajina dunia. Pamoja na wanjowa kwenye dunia yetu imelaani washara. Na amini wanjowa kwenye ukitanganya na hila ana bashi akuna tumaini la kuishi tena. Asante kwa kuwa pamoja na si katika makala yanane ambayo yanafuatandukumpendwa tutasugumuzia mabomakubo katika agano la milalele. Je inawezekana umelevunja agano la milalele. hii dunia uamelivunja agano la milele katika fungu letu la ishaya tumeona na kujadili juu ya jamo monja tu kati ya matatu ya liyo fanya dunia ikafikia halimbaya ayabasi usikose katika makala ya takoyafuata tunapoendelea kupiga tarumbeta na watu wakazidi kuyapata maneno haya アンガゼー。 Mwuma hitu ni ya imeisa. Nimesukuru wa moralia na uenderea tu kuongea. Musi, tusiruti nyuma na kuwambeana. Asante sana mkwe na usiku muema. Chuu mungu ni muema. Tutanga asubui ya metuchunga na tumefika saa hii. Nimesukuru sana kwa kunipa hii na vlasi na ni asante. ああ、シャンティー、シャンナ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ジョージ、ラブ、ドア、ウィッシ k ア t、uh, un uh, wa i k a アマ、ジ a ーニー、キャティカマ、カー、ハイア、キュシャマ、ジャマ、ママ、ママ、ウィリ。 Mama George, ah, nimekuja kwako, halo. Ya sante kwako nipatia inabasi. Asante sana yote hila umeongea, nimesikia, na tunye meisa. Sasa kitu inabaki ni hila tuchitoa kwa mungu na kuombeana. Hakuna kitu kini tafanya, tunye enyea vilo naongea na tumyeona hiyo macho, vila, inaenderea vilo umeongea. Sasa wadja tuchuwe kwa mungu na tuombeana kila moja na wale bato kujua manda ya mungu, tuwaombea kila mungu wa chitoe na maumbi. Iyo tu ndio tunaomba mungu wa andeo kutuna kunduza, asante sana tunaombeana tuna, saa itukieda kulala achioni, ni meombea kila moja, tukati itukieda kulala. Asante sana, utanga saa sina mingi niyo tunasema. シャンディ・シャンディ・シャンディ・ママン・ジョッチ、アキワ・コレ・セムザ・カルフォニア、ブラン・ブルトン、thank you so much、uh,。 アンドゥゴー、リ a ャードゥモチョベリ、マサンティサンアンドゥオンデリー、ニ o ンゲニャ a ドゥゴモソミ、ケニオチョゴ、サン i ィサンア、a アコアパモ u ャ a シア、ソビアマジュニ u ン、ド m ウォル n ー、u ンティサンア、フェ y ック、トゥナアパタ、モジャコモジャナオジ u n ウェヌ、ウメニフィキアハパ、トゥナム a クュー、i ムング、コア a リ、ヤウェマ i ファディネ、ミ s ケ、アサンティサンア。